ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויחוט להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, וימשכו את דוד למלך על ישראל. בן שלושים שנה דוד במולכו, ארבעים שנה מלך. בחברון מלך על יהודה שבע שנים ושישה חודשים, ובירושלים מלך שלושים ושלוש שנה על כל ישראל ויהודה.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 ויבוא דוד בבעל פרצים, ויקם שם דוד, ויאמר, פרץ אדוני את אויבי לפניי, כפרץ מים. על כן קרא שם המקום ההוא בעל פרצים. ויעזבו שם את עצביהם, ויסאם דוד ואנשיו. ויוסיפו עוד פלישתים לעלות, ויינטשו בעמק רפאים. וישאל דוד בה' ויאמר, לא תעלה.